Benvinguts Bé, aquest és l'any Vinyoli, com sabeu, es comemora el centenari del noçament de Joan Vinyoli, que va ser a Barcelona, però va estar estretament vinculat a Santa Coloma de Fernès, lloc que és abocat en els primers poema. També fa 30 anys de la seva mort, així la commemoració es pot dir que és doblement justificada. A Tenents hem pogut sumar els homenatges que arreu del país se li retran durant aquest any del 2014. Moltes vegades hem pensat a tenir ho hem dit quan hem fet les presentacions a propòsit d'actes en record envers escriptors o escriptores traspassats, que el millor homenatge que es pot fer a un poeta o un escriptor és llegir la seva obra o escoltar els seus versos. I això és el que ens proposen avui els tres poetes que ens acompanyen, que recordaran Vinyoli també amb un recital a tres bandes de la seva poesia pròpia, dels seus propis poemes. Ens acompanyen l'Antoni Clapés, autor de, entre altres, l'Arquitectura de la Llum, Carles Camps Mundó, autor de La runa de la veu, i Roger Costa Pau, que el coneixeu ja més, potser perquè ha estat altres vegades a Tonea, autor de Cavar de pell. Per citar un llibre només de cadascun, d'entre molts i molts altres que han escrit i publicat. Tots tres són poetes de primera magnitud, de primera fila en el context de la poesia catalana d'avui, actual. Han escrit molts llibres, com he dit, han fet traduccions, assaigs, han portat la seva poesia a llocs diversos i allunyats amb els seus recitals, Han estat també reconeguts amb importants premis. Han estat instant presents al país i al veu del món de l'art i de la literatura, de la poesia. Tot això són elements que dins de les seves personals, cadascun d'ells veus poètiques, tenen en comú. Avui eh, s'uneixen, per oferir-nos aquest recital en record de Joan Vinyoli i dedicat a tots vostès. Eh, bé, abans de, de passar-vos la paraula, només recordar-vos l'acte del proper divendres, que serà, iniciem el cicle obert, aquest cicle monogràfic que fem cada any eh, dedicat a un tema i amb l'Ajuntament, la col·laboració de l'Ajuntament i la Universitat de Girona el títol global del cicle és el futur de Catalunya, 5 noves reflexions, noves perquè l'any passat ja vam dedicar el cicle a reflexionar sobre el futur del nostre país. I el primer, eh, la primera de les conferències, doncs l'any de divendres, serà, es titula l'endemà de la independència. A càrrec de l'Albert Pont, que és especialista en Dret Internacional i president del Cicle Català de Negocis. Estan, ja esteu tots convidats evidentment. i només us volia recordar que intentarem començar puntual són actes que ja ha... no, la divendres que ve no, no, si sí, no ara eh? que normalment som molt concorreguts i intentarem doncs de, de començar res més, moltes Gràcies, gràcies. Bé, doncs, no sé, se sent bé o no? Uh, o no sé si cal el micro. Eh, i... Cal el micro? Sí. No, no ho sabem. Si el feu servir, el poseu ben bé davant. Si el davant, no, no El poseu davant després el fesca. No, ja, suma, ja sona. Sí, no? Tant se val. Sí. Un, dos, un dos un dos, sí? Ana, ah, ah, eh, moltes gràcies perquè vaja, estem molt contents que, que, que ens hagueu rebut eh, jo de fet eh, estic molt content de aquí perquè tinc orígens, eh, diguem immediats a Figueres no? i sempre és un lloc Sí, potser no se sent. És que jo no sé si has obert o és obert ah. o no és obert. Bé, ah. bé, tampoc, no sé si és molt important el que diré, però no. Potser... Sí, ara ja hem vingut. Sí. No. Sí, jo eh, recordo molt eh, quan era molt jovenet que, que venia a casa els meus avis i amb l'avi anàvem sempre al casino, anava a jugar cartes i jo sempre, ja de jovenet, em posava al seu costat i llegia un llibre un conte o això. I, deia, va, i ell deia, va, és un fill del, del meu fill gran, no?, Bé, del, del segon. Però feia molta gràcia aquesta cosa de, de tot el recorregut que fèiem d'aquest casino fins a casa, perquè anàvem parant eh, per diversos llocs i ara compràvem doncs una dolça, ara compràvem un croissant, en fi i llavors li a l'àvia que simplement ens havíem distret mirant el paisatge bé, tant se val el cas és que Figueres per mi és un lloc molt entranyable i doncs bé, ser aquí avui és, és molt important també pels meus amics en Carles Camps i, i l'Antoni Clapés que a més a més de íntims amics són, són autors de, de l'editorial llibres del segle que, que, que ara hem, hem, hem reprès i hem publicat diversos llibres i eh, dos d'aquests llibres doncs, és un, un eh, d'ells, no? que eh, avui doncs, sentireu poemes d'aquests dos llibres. El que farem, us explico ràpidament com funcionarà l'acte, és eh, tots tres parlarem una mica de... de... començarem parlant de Vinyoli, com, com Vinyoli ens ha entrat o el que sigui i llavors sentireu d'obra pròpia nostra, eh? Farem un parell de rondes després d'aquesta petita, eh, diemna reflexió sobre Binyoli i acabarem amb, amb, amb una lectura d'un poema o dos de de de Binyoli. Començarà Antoni, si us sembla, perquè és el més guapo i Gràcies. Bé, claro, bueno, vamos. Bueno, pues, sí. Mejorando presente, sí, eh? sí, sí. I seguirà, seguirà en Carlos Camps perquè el supera i després seguiré jo perquè no hi ha no més remei. No, teva no, platà, no, no, hi ha, no hi ha més remei. Per tant, us deixo amb l'Antoni Clapés que farà aquesta aproximació a Vinyoli i llavors dirà un, un parell de poemes seus i seguirem. Molt bé, moltes gràcies Anna, moltes gràcies a tots vosaltres per haver-nos invitat i haver-nos acollit amb tant escalf com, com hi ha en aquesta sala personalment estic molt eh, content i fins i tot emocionat eh, de llegir la meva poesia a Figueres una ciutat que eh, personalment no hi tinc relació directa, no tinc cap avi, no tinc cap res eh, però que és una ciutat que admiro pel seu republicanisme i el seu federalisme. I aleshores em fa molta, molta il·lusió ser aquí, llegir la meva poesia, poder compartir aquesta estona vinyoliana amb vosaltres. Llegiré un breu text que es diu A i record de Joan Vignoli. Em penso que em vaig fer lector apassionat de Joan Vignoli, quan vaig conèixer la seva poesia en el volum de Poesia Completa, publicada l'any de la mort del dictador. Allà hi mancaven, és clar, els grans llibres que havien d'arribar després, és a dir, el vinyoli més madur i també més conegut. Però, en el canvi, jo hi vaig poder descobrir el callat, que aleshores, com ara mateix, és un llibre on jo habito, una poesia carregada de força i alhora de misteri, començant pel mateix títol, aquest callat que no acabem de saber qui és, on hi ha uns misteris que, i cito Vinyoli, de cop il·luminen les nits amb paraules com flames i també eh, seduït per aquell, i cito Vinyoli, arbre que s'allunyà del bosc, ell mateix es diu jo sóc un arbre que em vaig allunyar del bosc, eh, que jo tanmateix creia ser i encara ho continuo sent, eh, un arbre que s'ha allunyat del bosc. Trobava en aquella escriptura el referent que em calia per transitar per un camí que amb dubtes i vacil·lacions havia emprès ja feia uns quants anys, el camí de l'escriptura poètica. Cansat de disputes retòriques, aleshores, disputes retòriques que encara duren, aquella veu, la del Vinyoli, em deia que, cito Vinyoli, hi ha un cant líric més profund que tendeix al despullament i a la simplicitat i que en la set d'aquí cerca neix profunda la veu. Repeteixo, en la set de qui cerca neix profunda la veu. Recordo com em va impressionar el poema que obre el llibre, el llibre El Callat, un bellíssim quartet que dedica a la seva tia. Jo llavors no sabia res de la importància que aquesta, i uns dos versos d'aquest quartet, aquesta petita dona humil, rica d'amor, de sofriments i de plors, havia tingut en la vida de Joan Vinyoli. El pare de Vinyoli va morir quan ell era molt jove, Uh, i la mare va buscar bueno, una situació complicada amb els dos fills i aleshores la tieta va ser un, una persona molt important en la vida del Vinyoli eh? i el, el Joan Vinyoli dedica el llibre el callat a la seva tieta perquè just llavors acabava de morir i el llibre obre amb aquesta quarteta on hi ha aquests, aquests versos sí. uh, bé el 30 de maig de 1979 va tenir lloc a la llibreria Els dies de Sabadell, que jo llavors regentava, una doble presentació. L'obra poètica 1975-1979 de Joan Vinyoli, a càrrec de Vicenç Altaió, mentre Vinyoli, al seu torn, presentava el primer llibre d'Altaió, Sempre som afany. Josep Maria Sala Valldaura, que poc després començaria un treball d'anàlisi de l'obra vinyoliana, que no es publicaria fins després de la mort del poeta, acompanyar els dos poetes. Aquell vespre vam anar a sopar en un restaurant popular del Raval Sabadellenc. Vam asseure'ns de costat, Vinyoli i jo, i crec que vam sintonitzar molt bé. A partir d'aleshores ens trucàvem alguns dissabtes al matí, unes trucades llarguíssimes, en les quals el poeta em donava a entendre que se sentia com un outsider dins del sistema literari català, malgrat que aleshores ja gaudia de bastant reconeixement públic. Com que la llibreria feia també unes modestes publicacions, que en deiem les edicions dels dies, li vaig proposar de publicar algun text espars, atès que per als llibres de poemes ja tenia un editor. Un dia em va brindar una excel·lent i brillant idea, però, i no pas per manca de gana seva ni meva, això no va poder arribar a port. Quan es complia un any de la mort de Joan Vinyoli, vaig escriure el poema Solitud, que porta una dedicatòria, cosa altament infreqüent en mi, que diu "A bé un any després». Transcric el poema que forma part del llibre Crepuscle de Botts, publicat l'any 85 a tall de modesta contribució en ocasió d'aquesta lectura homenatge a Empordanesa i el poema en qüestió Solitud diu així Ni en la solitud no creguis mai que estàs sol del tot T'acompanyen com ombres presentides, mots imatges, records Potser un tendre somris però és també llavors quan a dones que s't vades fent la vida dels dits. Car viure pot fer tant de mal. i truques a una porta i a una altra i a una altra. i totes són closes per a tu, llevat la de la mort. Ara fem sí. totes les introduccions al fem... final d'una mica. Eh? Sí, el Carles Camps, que és un, és un... És un crac, deia... No, fem primer totes les introduccions de Vinyola i llavors farem el recital propi. No? Les tres introduccions aquestes eh, han estat publicades avui a Nubo, que és una revista digital, i amb un apartat que es diu Speakers Corner, que és una mica la, allò d'Anglaterra, no? que cada du, cadascú diu la seva i, i sense cap mena d'això. I llavors ha tingut el, el Bernat Puig-tubella, que és el director d'aquesta revista, ha tingut l'amabilitat de demanar-vos un text a cadascun de nosaltres aprofitant aquest acte a Figueres, perquè veieu que també ens recordem de Figueres i, i, i volem que els actes que femen aquí siguin, tinguin la seva transcendència, això. Jo el, el text que, que he fet, que és una ampliació, una mica del text que ja vaig fer per Begur, que ham fet també per begur, que hemm fer, una, begur, que fer una, un petit, aquest mateix petit homenatge a Vinyli, Uh, diu així, per cert uh, gràcies per la teva presentació però jo només, jo personalment eh, ells no ho sé, jo crec que ells sí que ho són de primera fila, jo de primera fila només és quan vingui l'acte i m'asseca aquí eh? t'ho agraeixo molt però a veure el, he titulat el petit text eh, La meva aproximació a Vinyoli i simplement explico com jo vaig arribar a Vinyoli i que hi vaig mm. arribar una mica tard per altres interessos. No? Quan els de la meva generació nascuda la postguerra ens vam començar a interessar per la poesia catalana, abans ens havien no pas immergit, sinó submergit fins a ofegar-nos en la més glància i leccionària cultura espanyola, un nom ocupava gairebé tot l'interès del país cultural, aleshores resistencial, espriu. Però no pas l'espriu complet que ara, amb l'aniversari, alguns han descobert entusiasmats, sinó l'espriu que es feia servir i que, tot sigui dit, es deixava fer servir en pro d'aquella amalgama de reivindicacions catalanistes i socials de l'època de la dictadura. L'Onda de Morta Cinera, l'espectacle teatral de Ricard Salvat i les cançons de la Roda del Temps musicades per l'Aimón en són dos bons, boníssims, extraordinaris exemples. Per no parlar de l'ús i abús que es feia de la pell de brau, encara que més en segon terme, potser per falta de l'alè mític espriuà, també es feia servir com a protesta la poesia combativa de Pere Quart, ara tan oblidat. En el meu cas, però, pel fet de viure al barri on vivia de noi, vaig tenir l'oportunitat de llegir i conèixer personalment J.B. Foix, aleshores força postergat, a posteriorment vaig tractar una bona colla d'anys. Em, em, em van lluernar amb el seu català d'una altra Catalunya, que no havia pogut ser, i amb la seva imaginació superrealista, que aleshores se'n deia. A través de les visites al poeta Serriament, vaig tenir l'oportunitat de conèixer els germans Ferlaté i de descobrir Riba, mort feia uns anys. Estic parlant de la dècada dels 60. Un Riba que per mi havia d'acabar sent paradigma d'ambició poètica i intel·lectual i que havia de centrar tot el meu interès literari després d'uns anys d'avantguardisme poètic amb brossa com a interlocutor. Paral·lelament hi havia tres poetes, aleshores encara no consagrats, que despertaven el meu interès i que llegia amb gust en els seus primers llibres, com són Mariorius Sammpere, l'oblidat Joan Argenter i Francesc Garliga i Barata, l'últim premi Carles Riba. Bé, mentre em passava tot això per mi tan fonamental formativament parlant, continuaven davant el protagonisme d'espriu, a poc a poc però, discutit pel de Ferrater, que va introduir entre nosaltres la poesia confessional de procedència anglosaxona. No em paraé pas lhabituar ne les virtuts que va portar a la nostra poesia, ni sobretot els estranys que hi va causar, fins al punt que qualsevol jovenet o joveneta, sense res a confessar, s'atrevia a moralitzar-los amb la seva experiència. Espriu i Ferrater van ser, i són encara, dos autèntics bolets enmig de la tradició literària catalana noucentista, predominant fins a la guerra civil, i malferida amb la desfeta del seu projecte de país, una desfeta simbolitzada per les polaines falangistes del Pantarca. Ferlaté, hereu, com acabo de dir, de la poesia anglosaxona, espriu, fill de la tradició judeo-cristiana. Sigui com sigui, en el panorama líric i faltava la figura poètica que fes evolucionar el nou santisme en hores baixes. Morts prematurament Màrius Torles i Rosselló Pòrcel, víctima de l'exili Bartra, aquesta figura va acabar sent Joan Vinyoli, sovint maltractat amb baixesa pels poetes i crítics clericals, mantenidors de la flama de la llengua, però que en realitat no suportaven que en la clandestinitat cultural que imposava la dictadura fos ell, el poc exemplar Vinyoli, qui donés continuïtat des de una agnòstica, lingüísticament renovadora i de tarannà progressista, a una poesia central en la literatura catalana com era el meu metafísic rivià mantingut viu pel mateix Riba un cop tornat de l'exili i per figures d'autores seves com la Baroni o Teixidor. I ja sóc on anava. Al començament de la meva trajectòria poètica, enlluernat per la imatgeria vanguardista fucsiana i per la potència intel·lectual de Riba, potser no vaig saber valorar prou l'obra de Vinyoli, una obra que encara s'estava fent. Però això no va durar pas gaire, perquè amb la meva pròpia bralla amb les paraules, obstaculitzada per l'ofec de l'educació espanyola rebuda, a poc a poc vaig anar prenent en car pròpia la dificultat del treball vinyolià, vinyolià com era haver trobat una forma d'expressió ben viva, ben clara, però que no per això l'anunciava gens ni mica a l'elevació reflexiva del discurs, tot i deixar de banda l'accés i el rebuscament dels trops més tradicionals usats tant per noucentistes com per modernistes, tots plegats embafats de simbolisme. Riba, bon lector de Maragall, ja n'era conscient de l'enferafet letòric dels seus coetanis i per això blasmava els que pendrien que la llengua fes la meitat dels versos per ells. Vinyoli ho va tenir ben clar i va fer que la seva poesia sempre fos fruit del seu esforç substantiu, viu. El seu mestratge ha sigut faràs, polièdricament faràs, ja que ha obert moltes perspectives, encara que alguns l'hagin fet servir, la seva dicció, només aparentment senzilla, per atrevir-se a escriure sense tenir gaire res a dir. Reconec, doncs, que vaig arribar tard a Vinyoli, però puc afirmar que si a tots els altres poetes citats i vaig arribar a través de la lectura, a Vinyoli vaig arribar a través de l'experiència de l'escriptura, potser la manera més fonda i radical d'accedir al coneixement de cap obra. I vaig aprendre, a través del meu propi aprenentatge, un di precís, contingut, sense far amalles de cap gran estil, però que no per això afluixava davant de les grans preguntes seculars de la poesia. Vendaram, llibre d'amic i cans de Bellone, domini màgic i passeig d'aniversari, amb especial predilecció per l'alegia de Vallvidrera per qüestions biogràfiques, en són magnífics exemples. text que, que, que sentireu que és m'agrada molt això que diuen Carles d'entrar de, de, en Vinyoli o de d'evitar de, Vinyoli no? evitar en, en, en ve alta ah, sí. a través de o a partir d'aquesta cosa de l'experiència de l'escriptura no? em sembla molt interessant bé llavors eh, jo tinc una cosa mica escrita eh, que no parla de l'experiència de, del coneixement en Vinyoli perquè no el vaig conèixer perquè el que parlàvem cales dels anys 60 jo crec que em passa va com vaig néixer més o menys i per tant doncs, bé, no vam coincidir amb Vinyoli però... Per eh, per sí, sí. perquè... però sí que Però cert que hi ha aquella fotografia del mar allò que molt barret sí. que ja allò, quan t'engreixes de mica ja t'hi pots arribar a semblar de molt i us dic això simplement hi ha una idea de retorn molt potent en l'univers poètic de Joan Vinyoli de retorn en el sentit de recuperació, sempre de recomençament, d'encontre i de reencontre. Per tant, hi ha el moviment, el mateix moviment, sempre al mateix inici. És el retorn de moltes coses viscudes i estimades, el retorn d'un mateix també, el retorn o la recuperació de la poesia mateixa, de la vida en majúscules a la fi. Cada llibre de Vinyoli resulta ser aquell llibre més l'anterior i això mateix podem dir de cadascun dels seus poemes perquè la seva és una poesia que creix en la mesura que es forja i que s'expandeix en un conjunt d'expectacions i interrogants en i des del desig d'aspiració a una totalitat ja que l'aspiració a un sentit de totalitat no es resol en un únic poema, ni en un sol llibre. L'aspiració a una totalitat té a veure, en el cas de Vinyoli, amb la construcció d'aquest poema immens que un bon dia va començar a escriure. Un poema acumulatiu que es va escrivint amb l'ajut de molts aliments. Veig també la poesia de Vinyoli com un trajecte d'exploració de l'intern. El poeta furga en la fundària d'allò que no és, d'allò que no som, justament per no deixar de construir una idea tan complexa i tan ampla com és l'ésser en el temps. Aquest ser en la vida des d'una expectativa humana, emocional i intel·lectual al màxim de consistent. Parlem sempre d'un espai viscut i d'un espai vivint-se, un espai en moviment, un espai fent-se. És un trajecte sense resultats pragmàtics, sense evidències, sense definicions programàtiques. És un viatge que ens ensenya alguns dels seus colors, algunes de les seves textures, alguns dels seus estadis en el desplegament en què es presenten. La consciència d'un paisatge, interior i exterior, és un dels eixos capdalts de vertebració que vesteixen la poètica Vinyuliana. Parlem d'un trajecte crescut en essència, en aquest autoconeixement previ i alhora que reclama el coneixement del món. El trajecte que se'ns perfila en l'espai, no pas delimitat de manera pragmàtica, que va des del desig de ser fins a la llum, l'aspiració a aquest sentit de totalitat que hem esmentat. Per això Vinyoli no defuig els, els, els passatges adversos per quedar-se únicament amb la cara agradosa de la realitat. Sí, en canvi, que sap i vol destriar-ne la procedència i la magnitud. Aquí descobrirem les substàncies i les destinacions que el poeta va transferint a cadascun dels estadis que conformen el viure. I, és clar, en funció d'una altra procedència... El poeta va dibuixant uns canals o altres de penetració. Unes o altres preguntes que neixen i reneixen constantment ací sí i enllà d'un cosmos sempre en construcció. Llegiré doncs, dos, dos poemes del llibre editat per eh, la sèrie Colib de llibres de segle per en Roger d'Arquitectura de la llum. Els poemes són, són molt breus i... i aquest primer he buscat uns que fossin més potser visuals i més entenedors. Eh? En el nostre record Perdura el record, com el bosc per viu en la fusta apilada, el prat en l'olor de fenc acabat de segar i el llac en la boira que trem a la seva superfície. Rere la bellesa s'amaga el retrat de la joventut, igual que un mot oculta el sentit d'un altre mot. La resplendor de l'horitzó descriu en el bosc un poema clar-obscur entre allò dit i allò no dit. Cadascú somia els seus somnis, però la nostra vida potser és tan sols el somni que algú somia. són bons, ni per això. Ah, sí. No, bueno, buscar que potser siguin més més imatge. No? Aquest és un poema que es diu Biblos. Biblos és un petit eh, poble eh, a la riba del Mediterrani, però a l'altra banda, eh, al Líban. I bé, aquí és on van el nom de Biblos, d'una lloc a biblioteca, eh? el, el lloc on, on on diuen que hi va haver la potser la primera biblioteca ara tot és pura rona molt agradable de visitar I, i bé, el poema doncs és això aquestes pedres amb inscripcions misterioses i legibles aquests xiprés que ja eren aquí abans que no els descobrissis tot perdurarà quan tu ja no siguis ni record el baf calent de la tarda, el perfum de saba, la l'abunió d'insectes, tot el que ara t'esvella els sentits ho duràs escrit per sempre més en la memòria. La memòria, aquest llibre de pàgines d'olor de mel, que la marinada de l'anyó anirà fullejant cap enrere. Bé, jo llegiré eh, un parell o tres de poemes ara d'aquest llibre. Aquest és un llibre una mica que és, és com un llibre no a part, perquè és totalment la meva dicció i això, però que després d'escriure de, un llibre que La mort i la paraula, on jo parlava d'una malaltia que vaig tenir i que sortosament vaig superar, eh, n'estava fent un altre que ha sortit ara fa poc, que es diu L'oració total, i en la transició d'un cap a aquest altre van sortir perquè tenia un text sobre un text concret sobre un dels temes d'aquest llibre i aleshores allò aquell text estaven allà. i aleshores Ter lapé, de sobte, sobte per, eh, eh, em va donar peu per una sèrie de circumstàncies a fer un llibre molt concret amb unes determinacions, concretees i això doncs és un llibre no, no dic fora de la, de, la meva, de la meva manera de fabricar els versos, però sí que és un llibre una mica insòlid per a mi mateix. No? Va una mica és aquests llibres que t'auto sorprenen. No? Leshores aquest llibre està, es diu La runa de la Veu, eh, un títol que ve d'una petita reflexió que vaig fer amb uns llibres que, que tinc publicat d'forismes i d'això. I aleshores és la idea de, de que el llenguatge de l'escriptura sempre és la runa de la veu. La veu és la vida, la veu és el, el desig, la, la por o la comunicació. I quan, ho, quan ho posem per escrit, això ja és la runa que queda de, del nostre ànim vital. No? I aleshores sento el, el llibre amb, amb dos parts en tres parts. La primera és dedicada, una cosa que a mi m'impressiona molt eh, i tothom que ha viscut l'experiència és terrible, que és la mort d'un fill i aleshores Malarmé té un llibre de poesia que es diu Per una tomba d'Anatol i tomba en francès és un gènere gairebé diguem-ne mortuori vull dir dedicat als morts i, i que no és només la tomba física sinó és un un, una, un estil, Malarmé mateix en va dedicar unes quants tombos que em deia, no? Llavors, en el seu fill va voler-li dedicar un gran poema i es va quedar amb 200 fragments d'aquest gran poema, 200 petits poemes inacabats, fragmentaris, evidentment terribles, perquè hi ha imatges terribles, però eh, fragmentaris. Llavors, a mi això és una cosa que m'impossiona molt. No? Vull dir, la incapacitat que té el llenguatge, tot i que ens pensem que el nostre llenguatge és capaç de dir-ho tot, la incapacitat del llenguatge davant del duet. I per tant, com a correlat d'això, hi ha una segona part, que són un, un, uns poemes absolutament hermètics dedicats a Celan, que és l'altre gran dolor, no? la, la incapacitat d'assumir que els nazis, els, els homes de cultura de la seva llengua, a la cultura alemanya, va ser capaç de carregar-se als seus pares, ell que era de cultura alemanya però d'una part perifèrica del, de l'antic impèri austrongarès. No? Llavors, ell va fer una poesia críptica rebuscada en el dolor, vull dir, eh, difícil de comprendre. I això. Llavors, jo com a homenatge li faig aquests poemes. I al mig hi ha un poema llarg on... Eh, faig com una mena de reflexió més o menys filosòfica entre moltes cometes això de filosòfica, sobre la incapacitat dels símbols de fer perdurar ple galè, i per tant que, que el llenguatge sempre és una lluita contra el temps absolutament perduda ja d'entrada de, no? i aleshores bueno, eixo un parell de poemes d'això de, de, de Malarmé i després un parell d'això com el primer lo són relativament breus i llavors, eh, per explicar una mica aquesta idea, no? perquè es cada de més Malarmer havia quedat orfe de mare de jovenet ell i, i, i havia perdut també la germana companya de, de Jocs quan havien quedat orfes, també la va perdre quan tenien 13 o 14 anys i aleshores ell després perd el fill Anatol amb la qual cosa eh, l'home suposo que va, va ser inassumible aquell dolor de reflectir-lo en, en, en poesia llavors hi ha un petit poema en prosa que diu així vas perdre molt aviat la mare la mort em va prendre les paraules elementals que n'aprenies més tard la germana còmplice potser per això sempre t'has amagat en la sintaxi obscura al fons de tot de l'armatisme del poema entre la frondositat de les hipèrboles però ara has perdut l'Anatol, massa petit per adonar-se que es moria. I amb ell has perdut un altre cop les paraules primigènies. La mort isolanta, la mort prenent-te origen i descendència. Ho intentes, però cap esgost de poema te'l reencarna. La veu no et respira, no li pot insuflar vida i te'n sents culpable. Potser per això et tornaràs a amagar entre les pàgines del teu bell llibre que et desencarna. Perquè ell sempre deia que tota la poesia, que l'experiència del era per abocar-la en un bell llibre. No? I en canvi aquest dolor no el va poder perquè no va entrar mai en, el, en la seva obra poètica. Llavors una altra, eh, que és el potser el més senzill de tota, de tota aquesta sèrie de, de Malarmé, paraules petito, petites, ingènues que no es corresponien amb les paraules al·lusives dels teus versos. Paraules d'infantesa que no podien fer de símbols encara massa unides a les coses. Tu buscaves paraules absolutes, deceixides del món, despreses, paraules deslliurades del designi de l'objecte. Volies música. I ara el silenci del cant tràgic dels seus gemecs ignorants de morir-se, no et deixa viure moviment de l'anatol t'orgeix a escriure en l'absència en paraules físiques i no les trobes i aleshores d'aquest homenatge llavors després el, a la segona ronda llegiré un tros del poema aquest llarg, no? perquè us en feu un carret llegeixo dos poemes de la segona part aquesta dedicades a Malarmé són poemes voludament críptics eh, o sigui que seran sugestions però no no seran una sintaxi seguida com aquests que acabo de llegir l'intern intacte de la ferida d'herba, sang neta que vol l'ofec de l'àlit o les artèries de l'aire, els ulls quin buf primari per ells que giren el cant de les capsades, corresponsables el pèndol l'eure, l'àcid i amb tot L'infèrtil de l'estructura nua, només un canvi. Musell i bec com a deshora d'un frec a frec molt aspre. Concreta l'ombra, taglaces, patis, observatoris sense horitzó, ni fàcil. Codis secrets d'insomnis, hostils a l'èxit, inanarrables. Són impressions que jo, amb tota la totes les idees que has llegit, has vist de l'Holocaust, són coses que et van quedar en això. Llavors, d'alguna manera, l'últim poema d'aquesta sèrie, que és el que llegiré, que és potser el més entenedor, es refereix a la trobada que van tenir Heidegger, el gran filòsof, diguem-ne, nazi, i, i, i com es diu ara, i Celan, que li vaven, diuen que li van anar a demanar explicacions del que havia passat i que no, no em va trobar d'explicacions. No? Llavors era un dia de pluja que es van trobar a Heidegger a la cabanya del bosc on vivia Heidegger, allà no sé ciutat, a prop de Colònia em sembla era, que era, feia d'ecologista, després d'haver passat pels horts crematoris als Sueus, ell feia d'ecologista allà al bosc per trobar el cerc. I diu, el poema diu així, Portes Hermètiques, Sintaxi descomposta com a memòria, a la cabanya del C, postes pútrides. L'orgull infecta l'ànim, peus, pluja, fan cap rastre de culpa. Rlesa, senyor, som a la vora. Això és un poema de Celan. Rlesa, senyor, som a la vora. El es nega perquè Celan es va tirar al Sena i es va ofegar allà. Ja està, ja està. Tu ara. Quan tingueu prou aviseu, eh? Per favor, vinyoli, llegiu alguna algo de vinyoli. Sí. Ara després ja llegirem vinyoli. Pren un llibre que es diu Que va de pell, redon dos poemes. Amb un sol ja espermut sobre el solatge de l'erm, quan la pedra descalçada té una set i quan és més fonda. Ara en els llavis ens rogeix un aura d'escuma i la mar ensenya la sal amb les mans revindrà amb la gebrada al través de l'interstici l'aram a la pell del poema. i si l'arbre o el llac de vora la nit no el somiàvem Després ja sabíem que érem al final de la mirada, en unes vides amb fresa de res i amb tota l'aigua de la font els dits. Novembre amb vespres i amb mels de tous de follaca, però sense finós, ni sauc quan et delies i apenes, covejós, si ens havien Sobre el clos del teu nom, mare et pregunto quin era el vertigen, quina la pena, en quin lloc l'enveniment, després de què l'esgavell, i quan tot el comens, el desig encara. Novembre esfermat i amb el fosc germinant en el tèdic, Quin és el nom del triomf sobre les fulles? En quin dels teus silencis ocultes els dies de les coses que ens maten? Una altra ronda nostra. Una altra ronda i després fem un lloc. Anem temps, eh? Tenim un dogororo? Tenim un horeta encara? Ara... No. Fem una altra ronda. Fegiu un parell que veiem amb el Es diu ne uh, l'Ena Gorramendi Gorramendi és una muntanya que hi ha al País Basc o sigui, a Navarra el, el bastant en aquest anfiteatre s'hi representa l'obra del món sense passat sense futur sense xifres tot és present tot hi és present la llum primera, l'aurora que desvela la cortina dels mots, boscos com estandards, la solitud compartida, un diorama de muntanyes, el vol aturat d'un falcó, coixins de falguera, el brugarà. L'airecel escampa silencis i escriu el poema, un dia tu copiaràs en el teu quadern. Va dir que eh, està adreçat a una, a una nena petita, l'Ena, que venia en aquesta excursió i que mostrava tot aquesta, aquest interès per tot el que vèiem. I un altre poema que es diu Tonada porta la, la dedicatòria, si es pot dir així el record d'una poeta argentina, Alejandra Pizarnik Com un ganivet esmolat que vol fendir la llum Així, la perduda il·luminació del pensament El mar era una alfombra de color de vi però no es revolcaven els esperits en la nit plena de remors d'ales d'àngels o de dimonis. I tu eres en ells, per als altres, franca i fràgil criatura. Llavors que viure consistia, tot just, a anar retardant l'hora del suïcidi. Bé, bueno, ara... Jo, per, per la segona part, us llegiré un tros d'aquell... No el llegiré tot, perquè és una mica llarg, però llegiré al començament i al final i us fareu una mica de càrrec de, de les meves intencions amb aquest poema llarg, que es titula eh, Una escena que em va esprou. Eh, comença interrogant-se amb les típiques interrogacions que la poesia sempre es fa. No? Com suportar el constant esquinçament d'estar passant? D'estar creant el temps comptant-lo com a temps? D'estar inventant mesures que no existirien sense els noms? Mesures que m'expliquen, encara que no em vulgui, explicacions? Com resistir al litigi permanent del cos i de la ment? Aquesta confrontació de l'ànsia conservadora del record amb la terra cremada per l'incendi del desig? Aquest viure'n i viure-ho tot com a succès, com a viscut, enfront del ser del món que no té temps de fer-se fet en si mateix. Aquesta viva consciència que anar deixant de ser no té finalitat. Com viure amb la certesa de saber que tot el que serà és un va ser, aquesta anticipació conceptual que fa de l'esperant senyor aquesta anticipació d'allò que no pot deixar de venir i haver passat. Sí, com fer-nos vivible aquesta vida que coneix i es reconeix, aquesta vida que barreja tan íntimament el goig amb el dolor que no hi ha força humana que els pugui desagregar. Tot, tot es gradueix a l'alternança de la pèrdua i el guany, de l'anvers i el revers de la moneda sempre un aire del coneixement els dos factors ambivalents de la dualitat que fa que sapiguem i que ens turmenta cada pas amb imprevistes bifurcacions que tot sovint, sense naturalesa elemental, no ho som. Aquesta tèrbola dualitat que pensa el que sap ser i el que no en sap, com si pensar només amb els sentits fos perdre's res d'essencial, com si l'absència si fes falta per garantir la presència del món com si res demanés, no res, per demostrar el que és evident. I així continua, llavors agafo ja el, el final, i així ja us allibero d'una cosa que és un pèl llarga. Com es deu viure sense noms? Era allò, aquella idea del, del, del símbol de, de sempre estar atrapats a voler el record... Llavors dic que és el món de l'animal que viu sense noms. No? Com es deu viure sense noms? Sense la taxonomia del que hi ha. De, sense ni la taxonomia del que hi ha. Com es, diu, com es deu viure la mental? Sense categories ni classificacions. Només amb la necessitat, la simple epifania de l'instint. Si sí, viure com si fos prou temps, l'instant abans d'anomenar però no hi puc fer res. Em penso d'ànsia de no pensar-me gens, em dic de contradir-me i no volar-me dir cap nom definitiu que sacralitzi el meu existir fugisser. l'autèntic determini de ser jo. Sense mudança, sense trànsit, sense vida viva no sé sé. fins i tot la nostàlgia que sento no és de res meu concret, sinó del mi sencer que inclou transcorre-la com a identitat. I amb tot, l'esforç mateix d'escriure en veraçment no simbolitza el lloc de ser la fugida endavant del temps. El temps de les paraules contra el temps de pas, l'anomalia del llenguatge que ens fa viure immòbils al tumult, que ens fa veure quieta la tumultuosa plenitud del moviment. No, no hi puc fer res, ni conec cap més conjur que la raó que m'alliberi de l'absolutisme de conceptes sense referent que duc sense cap altre referent que l'ànsia de sobreviure d'haver mort. Qui sap si per això, per la fatiga de la polissèmia de la buidó, m'aferro a la tangible literalitat que em dicten els sentits i em miro la pineda retallada contra la claror ponent del sol, el cel blau nit amb l'ungla de lluna creixent, el pastor amb el enfilant el camí que travessa els rostolls, el lloc restrescendent res durador només fugacitat ho veig mentre respiro llum tota la llum que puc tota la llum crepuscular que les, pupi les pupil·les dilatades poden absorbir per saciar uns ulls encara sedegats després de tant respiro i veig fins que m'ofegui la cendra del foc del món abans, abans no he explicat el meu lligam amb que Aquest pastor és un camí que hi ha a Jafra que pastoreja les cabres cap al Tart. Jo tinc una casa amb la dona i les meves filles, una casa Jafra, i pugem tot sovint a Figueres, sobretot sempre alguna sabata o algo que portem és comprat perquè aquí a Figueres, perquè els estius venim <laughs> per aquí dalt. <no. laughs> Bé, jo faig una última ronda i llavors farem un poema final de Binyoli, cada un, i llavors ja, res, anirem tots a comprar els llibres que aquí fora en massa i ja està. Aquest és un poema que tanca aquest llibre que jo vaig publicar l'any passat i aquest poema final és un poema que està fet, dient-ne, de, de versos extrets de tot el que hi ha d'escriure. Això m'ho va aconsellar l'amic mm, poeta que tinc, Joan Bosquet, em va dir, pots fer-ho, és dir, si ningú mai t'ha llegit, pots agafar versos d'aquí d'allà i fer i efectivament <ríe> tenia raó perquè he llegit algunes vegades en públic aquest, versos d'aquests publicats, per exemple fa com 20 anys o una cosa així i ho dius, hòstia, és bo això no? I, per tant, per tant, doncs, Quina novetat! Eh? <ríe> sí, res, us diré més un, uns versos d'aquests que són versos que van es van som, progressivament van convivint entre ells Ara, en sèrio, el que m'interessava era veure si els versos podien conviure enllà de l'edat, no? Els núvols contra els núvols, unes agres mans, de brisa i manyac prometents, el camp des de l'arrel, trement el palmeny, lliurats a uns ulls fecuns, d'un ploure junts després, d'unes ales cap a on. Les cavitats de tants pressentiments, d'uns llavis plens, els gestos també bé heretats, de la casa invaporosa que hem estat, de raïms que vessen sangs, d'unes ales cap a on. La promptitud dels torrents veloços, del pas majúscul, sempre del bram a la abraçada, o pluja o sofre a la quimera, l'escorranc dels fluïts, d'hivern llis i vi begut, del comens estès al dia... De ser fam o ser desídia, ser esgavell o ser miracle, de punyals entre mans blanques, arbre nítid i aigua al cim, els dits lassos al ventrell, del raïm caigut de l'espedat, una sang extenuada, el rosec i l'aridesa. A l'espiral, el moradem d'un sobrevol per tot les sangs, encara al lluny Blancs en desmai Ara a la mar O fusta i onada al cant de Rubial Vindràs Giravol en el temps El camp llaurat Procliu L'encontre de Bissal El ventricle Llum i vitrall D'enlloc L'ignot i una parada Bellut amb fruit Ara a l'aquí Vindràs Ara a la mar d'aquí Joan Vinyoli aquí ja acabem Joan Vinyoli eh, més enllà tot el que és la, la seva obra va fer unes versions de Rilke que és un poeta que a ell li va interessar molt i seguint el consell de, de Carla Riba que li va dir llegeixi llegeixi uh, Rilke i ell va aprendre alemany per poder llegir Rilke i més endavant traduir-lo uh, a mi em sembla que bé, el Rilke el podem llegir de moltes maneres, moltes traduccions segurament és el poeta més traduït del segle XX o un dels més traduïts, però les de Vinyoli són unes traduccions per mi molt especials. Eh? Donc la sensació que són poemes escrits per Rilke, però i de fet tradueix tornar a escriure i aquestagada eh, i en aquesta ocasió més que mai ésment eh, és una reescriptura de, del poema. De que tant per temes com per batec poètic, eh, els poemes de, de Rilke sonen molt a Joan Vinyovi lligeixo un poema que es diu Dia de Tardol que és un poema extraordinari Senyor, el temps ha arribat Enorme l'estiu. Projecta la teva ombra en els rellotges de sol i deixa correr els vents per les plenures Els últims fruits de, ordena de ser plens Dos dies més de sud dóna'ls encara Constreny-los a perfer-se i que penetri en el vi fort la suprema dolçó. Qui ara no té casa ja no la vestirà. Qui ara es troba sol ho estarà molt de temps. Betllarà, llegirà, escriurà llargues cartes i per les avingudes vagarà inquiet d'aquí i d'allà mentre les fulles giravolten. I no puc... Eh... Estar-me de llegir un poema que, que m'agrada molt, i per tant el llegeixo. Apaga aquests ulls meus, no deixaré de veure't. Si em tapes les orelles, podré igualment sentir-te. I podré sense peus anar vers tu. I sense boca podré encara conjurar I sense boca podré encara conjurar-te. Lleva'm els braços i t'agafaré amb el meu cor com si fos una mà. Para'm el cor, bategarà el cervell. I si el meu cervell toca les fot, llavors jo et portaré a la meva sang. Com he dit, eh, els meus llibres preferits de Vinyoli són el Ben que jo coincideixo amb el Roger, que és un llibre extraordinari, potser el més extraordinari de, de Vinyoli. Eh, després hi ha un, un llibre que és la segona part de, del, del, del llibre d'amic, que, que és Cants de Belon, que ell els va pujar, junts són dos llibres separats, però que són dos llibres breus, sobretot Cants de Belon, i, i, i ho va ajuntar ho Els va juntar i van ser publicats i gairebé s'associen, hi ja ha quedat associats. Doncs jo de de venderam, eh, que a més a més com que soc empordanes d'edició perquè ja fa gairebé 40 anys que venim estiuja ja Estiuejar i molts caps de setmana aquí, aquí al Baix Empordà, ja ho sé que a l'Alt Empordà esteu més amunt, però al Baix Empordà, i com que hem compartit dos experiències tràgiques, una va ser el gran incendi d'aquí dalt, eh, i fa poc nosaltres allà a Colomés, al costat de Jafra, i pel riu de Jafra va saltar a fuixar, va haver-hi això, i l'altre dia amb la meva dona ens hi passejàvem, vam anar amb el cotxe i vam baixar pel camí, de Sant Romans cap a Cedilla i realment era tràgic i llavors justament el segon poema bé, el, el, el, el, el, com es diu a Vendaram i a Enroncabeu que és un poema magnífic com introductori llavors la primera part hi ha un petit poema que es diu temps perdut que sempre m'ha agradat però aprofitant aquesta ocasió em sembla fantàstic no? perquè després d'un incendi Gairebé tot ha de tornar a començar, és com una mena de despropòsit natural, que no, que no això. I aleshores diu així, temps perdut. És hora ja de dir la primera paraula, timpo. Camino per un bosc cremat, sense arbres, veig sorgir les rebels, timpo. Què diu aquest ocell cantant en una branca despullada? Temps perdut. No preguntis que no et sabria dir l'origen de les coses. Temps perdut. Vagin un magatge tots els afectats per, per aquest terrible tornar a començar que suposa un incendi. Llavors, jo hi tinc molt efecte els cants d'Avegón i en llegiré un parell, són molt breus, com el llibre d'amic, són molt breus. I... M'he tornat cel llampornejant i crido... Cap a quin en tot, enyoro tant omplir-me terriblement de què, no ho sabré mai. Salvatge cor meu, tremoles deslligant en somnis. Aquí hi ha, el, juntament amb el llibre El Callat, jo per això deia que hi ha la continuïtat de la veu nouxantista, sobretot de la metafísica liviana, perquè tot i que ell, eh, eh, diguem-ne, hi treu aquella mena de gran estil de les elegies de Virbil i de tal... Si sí que agafa aquesta essència de la interrogació última per, per la nostra condició, potser donant-li la volta i des d'un punt de vista de, de, no, de no creient. Rib encara és un creient, teixidor, la baron i són gent creient. I ell ja representa la continuïtat d'aquella mena de, de, de preguntes seculars, no? però des, deslliurades... De, de, de, de solució per dir-ho així, és com el crucigrama, però que no hi ha solució no, no és allò de diu gires i diu solució no, aquí en, en, en Vinyoli no hi ha solució no hi ha, no hi ha un, un recurs final no hi ha una sortida eh? però en canvi té aquesta mena d'elevació del discurs aquest eh, metafísic i això. aquest anel exalta el moviment aralarat del cor la vora secreta es valeix D'allà els penyassegats, que hi ha? Només el vull? Si m'hi llançava. Secreta veu, inunda'm, sobrepassa'm, can absolut, arrenca'm del silenci. Estret espai sóc ja gerra corulla, despesa mel, em beso, clarifica'm. Jo ho Doncs jo tenco, si us sembla, amb un poema de, també de Vendram, eh, seguim... això que deia en Carles, i un poema que es diu Muntanyes. En la vida, tots temps, he vist moltes muntanyes de plena llum, boscos de veig, de faig, com si anés un, en un vagó de tren mirant per la finestra. Quantes fonts brollaven de les serres i creaven rius. Tot és inaccessible, lluny i a prop. Rebarbera la neu, no sento fressa de res. A mida que ens envellim, tornen les coses primeres. Moltes gràcies. Ja. Per cert que el, el Roger, com a editor, ha sigut discret i això, però jo el recomano, a part de si us compreu el llibre, si no us agrada, té unes magnífiques portades, de debò, que les podeu emmarcar, de debò, eh? Vull dir, poseu un marc i això, i són unes portades magnífiques de tota la col·lecció, eh? Vull dir que són fetes per la Roger Bobe, que és la seva dona, que és una gran gran crea creadora i creativa eh? Sí que cal dir que si no els agrada no us tornem a dir <ríe> <ríe> ja està <ríe> però no. <ríe> moltes gràcies Anna